la microfon este preotul Valeriu, care vă anunță cu mare bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului L033 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl facem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce, iubiți ascultători, în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 2, cu versetul 33. Înainte de aceasta, haideți să mai urmărim procedeele de recuperare a unui lepros, așa cum le găsim descrise în capitolele 13 și 14 din Levitic, care sunt, folosind limbajul noului testament, o umbră a lucrurilor viitoare, respectiv curățirea oamenilor de păcat de către Domnul Isus Marele preot. Am aflat așadar în lecțiunile precedente că leprosul nu putea face absolut nimic pentru curățirea lui, Preotul era acela care făcea toată curățirea și după ce preotul l-a declarat curat, acum începeau atribuțiunile leprosului care în temeiul și pe baza curățirii executate de preot proceda la spălarea hainelor, spălarea trupului în apă, raderea părului. În ultima lecțiune am aflat că după ce s-au executat toate acestea, a fost îngăduit să intre în tabără, dar n-avea voie încă să intre în cort, ci timp de șapte zile, Trebuia să rămână afară din cort ca să fie o mărturie a puterii curățitoare a sângelui printre ceilalți de lângă el. Citim astăzi în Leviticul 14 cu versetul 9 ce se întâmplă după acele șapte zile pe care el în starea de curăție le-a petrecut în tabără, dar în afara cortului său. Citim versetul. În ziua a șaptea să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele. Tot părul să-și îl radă, să-și spere hainele și să scalde trupul în apă. Și va fi curat. Iată deci se apropia ultima zi din cele șapte pentru lepros. Timpul mărturiei se termina. Ce trebuia să mai facă acum? Avea oare nevoie de o nouă stropire cu sânge pentru a fi apt de a intra în locuința atât de mult dorită? Nu. Noi am văzut deja că sângele a fost vărsat numai o dată, Căci scrie la Evrei 10 cu 14... Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei sfințiți. Dar omul avea nevoie să fie din nou ras și spălat. Așa am citit în versetul 9 de la Leviticul 14. Iată care este însemnătatea acestei atitudini în ce privește spălarea noastră de către Domnul Isus Hristos. Atâta timp cât suntem în această lume, și nu încă în locuința noastră cerească, simțim mereu nevoia după apă și brici. Și ai observat că a doua lucrare merge mai departe decât prima? Aceasta vrea să ne spună că în măsura în care creștem în viața creștină, îl cunoaștem tot mai bine pe Domnul nostru și îi devenim tot mai asemănători lui și tot mai puțin asemănători cu lumea. Părul capului său vorbește probabil despre înțelepciunea naturală Barba se referă la experiențe, sprâncenele se referă la spiritul de observare. Totul, înțelepciunea, experiența, talentele, toate acestea trebuie să fie puse pe aceeași treaptă cu moartea lui Hristos. Acestea se adresează către noi care avem nevoie continuă de curățirea prin apă cu privire la gândurile și faptele noastre. Iată de ce este atât de însemnat, iubiți ascultători, să ne ocupăm zilnic și tot mai mult cu cuvântul Lui Dumnezeu. Acesta este și motivul principal pentru care noi ne-am ales ca subiect de studiu al emisiunii noastre, cercetarea cuvântului Lui Dumnezeu. O, de am fi tu și eu, iubiți ascultători, mai atenți la nevoile acestei lucrări personale cu privire la sfințirea noastră, la folosirea briciului și a apei cuvântului Lui Dumnezeu. Trăim într-o lume plină de influențe rele și la orice pas cu ușurință ne putem murdări. Să ne bucurăm că în curând vom ajunge în locașurile cerești, unde nu vom mai auzi de apă și spălare. În viziunea cerească din Apocalipsa citim, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Apocalipsa 4,6 Aceasta ne vorbește despre o curățire de plină. Acolo nu mai este posibilă nicio necurăție. Referitor la ziua șaptea, mai avem o altă lecție de învățat și anume, în Scriptură, ziua șaptea înseamnă sabat, zi de odihnă. Citim în Exodul 23, cu versetul 12, timp de șase zile să-ți faci lucrarea, dar în ziua șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să răsufle. Acesta este citatul, dar odihna celei de-a șaptea zi știm că a fost întreruptă prin păcat. Necurăția cerea spălare și în loc de odihnă, vedem acum nevoia lucrului. În loc să se bucure de odihna sabatului cum este scris în lege, trebuie să se radă, să se îmbăieze și să spere hainele. Nu spune oare aceasta către urechea de prinsă să audă că acolo unde păcatul și necurăția au intrat, Ziua a șaptea odihne a dispărut și o nouă ordine a lucrurilor trebuie înființată. Cine are urechi de auzit s-audă. Iubiți ascultători, mai aici episodul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi cu privire la curățirea leprosului, ceea ce arată înspre curățirea păcătosului prin sângele Domnului Isus. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru curățirea pe care ne-ai făcut-o și nouă prin sângele tău și ajută-ne, te rugăm, să aplicăm și noi zi de zi apa cuvântului tău și sabia cuvântului tău peste tot ceea ce este vechi, pentru ca să rămână numai ceea ce este curățat de tine și prin tine în noi. Fă de asemenea, te rugăm parte de aceeași curățire și celorlalți care nu au primit-o și toți după aceea aplicând neobosit, pentru că suntem în perioada de lucru, nu e timp de săbat acum, aplicând neobosit cuvântul tău la viețile noastre, să putem să devenim noi curați desăvârșiți, mireasă sfântă a Domnului Hristos, să fim cu tine pentru toți vecii. Amin. Cât de mult dorim acea zi să vină cât mai de gravă. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 33 de la Luca la capitolul 2. Evanghelistul Luca ne relatează aici reacția care a avut loc în inima părinților pruncului Isus, în timp ce Simeon ținea pruncul în brațe și binecuvânta pe Dumnezeu. Citim versetul 33, deci, de la Luca la capitolul 2. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Mereu vedem pe oamenii care vin în atingere cu Domnul Isus că rămân uimiți și mirați. De ce o are acest lucru? Să știți pentru ce. Pentru că numele Lui este minunat. Minunat este unul din numele care i s-a dat Domnului Isus în Isaia. Așa ceva n-a mai văzut pământul. Întâlnirea cu El pune în uimire pe toți. Și pe credincioși și pe cei necredincioși. Mirarea poate fi de două feluri. Una care admiră și una care se îndoiește. Tatăl și mama pruncului Isus se mirau de cele auzite din gura lui Simeon. Poate din pricină că la cele spuse mai înainte de înger, se mai adăuga și gândul nou că pruncul va fi nu numai mântuitorul poporului lui Israel, ci mântuitorul întregului neam omenesc. Poate, dar mai poate fi și faptul că oameni fiind, a uitat repede cele spuse de îngeri, de păstori și de magi, iar acum Simeon le spunea cu atâta limpezime lucruri așa de mari. Omul, chiar cel mai credincios, uită repede și când se întâlnește din nou cu același adevăr, rămâne uimit, se miră. Avea dreptate psalmistul când spunea, nu uita, acesta este un citat din versetul 2, psalmul 103. Deci trebuie să împrospătăm necurmat în mintea noastră adevărurile lui Dumnezeu și să le trăim practic pentru ca să nu le uităm și astfel să ne prindă mirarea când ne întâlnim din nou. Să nu uităm binefacerile lui Dumnezeu pentru ca să-i mulțumim mereu și să-i dăm slavă. Să trăim cu Dumnezeu, cu Domnul Isus, fără întrerupere, ca să fim contopiți în El și în lucrarea Lui și familiarizați cu cuvântul Lui ca să nu ne mai mirăm când suntem puși într-o situație nouă sau când ni se descopere o nouă față a adevărului veșnic. Iată ce ne spune versetul 34 de la Luca la capitolul 2 în continuare. Simeon i-a binecuvântat ce a zis Mariei, mama lui. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Bătrânul Simeon era proroc, purta în el cuvântul lui Dumnezeu, de aceea a putut să binecuvinteze și să vorbească cu atâta siguranță despre ceea ce avea să fie copilul. Duhul Sfânt, care era peste el, i-a pus în gură cuvintele adevărului. Deci, în măsura rămânerii noastre în cuvântul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt, avem siguranța adevărului atât în vorbirea cât și în lucrarea noastră, și atunci, în această stare, putem spune lucruri clare despre Domnul Isus. abia atunci putem da cu adevărat binecuvântare și altora. Ne arată deci versetul că Simeon i-a binecuvântat. Despre Simeon nu se spune din ce seminție făcea parte, dar nu are însemnătate acest lucru. El locuia în templul lui Dumnezeu, și chiar dacă nu se trăgea din neamul preoțesc al lui Aaron, era totuși preot al lui Dumnezeu cu Duhul, de aceea putea să binecuvinteze. Cine locuiește în preajma lui Dumnezeu, este preot al lui Dumnezeu, iar un preot trebuie să binecuvinteze tot timpul. Aceasta este o parte din slujba lui. Așadar, Simeon i-a binecuvântat. Binecuvântarea este totdeauna binevenită pentru oricine, dar pentru părinții care au primit un copil și pentru copilul însuși este și mai binevenită. Simeon a făcut lucrul care era cel mai bun pentru părinți, binecuvântarea. Părinții copilului Iisus, Iosif și Maria, aveau nevoie de binecuvântare pentru că acest copil sfânt de la început avea să meargă pe drumul crucii. Simeon a priceput că este începutul calvarului, de aceea binecuvintează pe mama Maria, mama lui. Foarte potrivit a spus un credincios așa, copilul care va aduce fericirea, Beniamin, trebuie să fie mai întâi un fiu al durerii, numit Benoni. Aceasta găsim la facerea 35 cu 18. Acestea sunt drumurile lui Dumnezeu. El nu coboară pe unii fără să ridice, nici nu ridică pe alții fără să coboare. În această lume nu există niciun credincios fără cruce. De aceea, să privim cu încredere viitorul, căci pentru clipele grele de încercare, Domnul pregătește din timp îngerul care să ne întărească și să ne pregătească în vederea încercării. În binecuvântarea pe care o rostește asupra părinților, Simeon spune Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Observăm aici ordinea aceasta, întâi prăbușirea și apoi ridicarea. Vedeți, aceasta e lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Întâi vine seara și apoi dimineața. De văzut, Cartea Genezii capitolul 1, versetele 5, 8, 13 și așa mai departe. Întâi vine plânsul și apoi bucuria, scrie psalmistul la psalmul 30 cu versetul 5. Deci aceasta este ordinea lui Dumnezeu. Însuși Fiul lui Dumnezeu a mers pe acest drum. El întâi s-a coborât în cea mai adâncă vale a umilinței, a suferinței, ca apoi să fie înălțat pe cea mai înaltă culmea slavei veșnice, după cum găsim scris la Filipeni 2. Aceasta este ținta lucrării Lui cu privire la noi, cei care suntem prăbușiți în de păcatului și ale morții. El ne va ridica acolo unde se află El. Iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora. Venirea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ a adus o separare, o judecată, așa după cum suirea unui munte înalt, Dă loc nu numai la priveliști mărețe, ci și la mari nenorociri, adică care în prăpastie. Această venire, pe unii i-a mântuit, venirea Domnului Isus, iar pe alții i-a încărcat de mai mare păcat. Citim la Ioan capitolul 15, versetele 22-24, Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, zice însuși Domnul Isus, n-ar avea păcat. În exodul 14, cu versetul 20, scrie că un nor s-a așezat între tabăra egiptenilor și al lui Israel, când acesta a ieșit din Egipt. Dinspre Israel, norul era luminos, iar dinspre egipteni era întunecos. Așa este Domnul Isus. Pe unii îi luminează, iar pe alții îi întunecă mai rău. Ridică pe cei care prin credință îl primesc ca mântuitor personal... Și prăbușește pe cei care nu vor să creadă. Pentru unii, Evanghelia este o mireasmă de la viață la viață, pentru alții de la moarte la moarte. Așa cum scrie în 2 Corinteni 2,16. Sau cum spune la 1 Petru 2,6, Piatra din capul unghiului aleasă și scumpă pentru unii, iar pentru alții, piatră de potecnire și stâncă de cădere. Pascal, Marele învățat Pascal scrie următoarele. Dacă Isus nu ar fi venit decât pentru ridicare, toată Scriptura și toate lucrările ar tinde numai spre aceasta și ne-ar fi ușor să convingem pe cei necredincioși. Dar faptul că El a venit pentru prăbușire mai întâi și apoi pentru ridicare, noi nu putem convinge pe cei nealeși de Dumnezeu și ei nu ne pot convinge pe noi. Profeții nu spun despre Isus că va fi un Dumnezeu clar vădit, ci că este un Dumnezeu ascuns, că la început nu va fi recunoscut ca Dumnezeu, ci va fi o piatră de potignire. Aici se încheie citatul lui Pascal. Spune în continuare Simeon despre pruncul Isus în prorocie că va fi un semn care va stăni împotrivire. Vedeți, Domnul Iisus Hristos este marele semn al Lui Dumnezeu care aduce tuturor ori mântuire, ori judecată și prăbușire. Cei mai puternici martori stau de partea Evangheliei ca niște dovezi peste care nu se poate trece ca să arate puterea dragostei Lui Iisus care aduce mântuire celor ce cred în El și-L urmează. Dărâmarea Ierusalimului în anul 70 după Hristos cât și risipirea evreilor printre toate popoarele, dovedesc cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Lupta grozavă care costă timp, bani și putere ca să înlăture pe Domnul Isus creșterea înspăimântătoare a necredinței în cuvânt și în scris, grăbind pădarea de credință pentru ca oamenii să o sfârșească de plin cu Hristos, acestea sunt cele mai bune mărturii pentru domnia lui nezdruncinată. Toate bagiocurile, chinurile, focul și armele s-au unit ca să-l biruie pe el și lucrarea lui, dar n-au putut să-l biruie și nu vor putea. De el se sfarmă toți vrăjmașii lui și cad sub judecata lui. Dar ceilalți care caută sincer pe Dumnezeu, care ascultă Evanghelia, care le aduce mântuirea și iertarea păcatelor prin sângele lui, cei care cred din inimă vestea bunaharului, pe aceștia, Evanghelia îi face fericiți pe veci. Într-un alt înțeles spus, Domnul Iisus a venit pentru prăbușirea euului vechi și pentru ridicarea omului nou. Pentru prăbușirea a toți ce este păcătos și pentru ridicarea a toți ce este dumnezeiesc. Acest lucru se face și pe plan individual, cât și pe plan colectiv. Dragul meu ascultător! Și în tine se face neapărat o lucrare în legătură cu venirea Domnului Isus. Despre aceasta nu este nicio îndoială. Întrebarea care se pune însă și care te privește pe tine este aceasta. care dintre lucrări? Aceea care-ți aduce o sândă? Sau care-ți aduce fericirea? Cercetează-te! În continuare, în versetul 35 bătrânul Simeon se adresează Mariei, mamei Domnului Sus, cu următoarele cuvinte. Chiar sufletul tău va fi străpunți de o sabie ca să se descopere gândurile multor inii. Haideți să găsim ceva gânduri și pe marginea acestui verset. Sufletul este sediul, este locuința sentimentelor în om. Sfânta Scriptură arată trei părți din care se compune omul. Trup, Suflet și Duh. Aceasta o poți vedea la 1 Tesalonicen 5 cu 2. Și toate trebuie străpunse de sabia cuvântului Lui Dumnezeu și sfințite prin Duhul Sfânt. Deci sabia despre care este vorba în versetul de mai sus arată cuvântul fie al Lui Dumnezeu, fie al omului, așa după cum găsim la Efeseni 6 cu 17, Psalmul 64 cu 3 și alte locuri. Se mai înțelege apoi prin sabie durerea pricinuită de cineva, durerea care vine din dragoste sau din ură și care este simțită în suflet, adică atinge coardele sentimentelor. Chiar sufletul tău, spune Simeon Mariei, va fi străpunț de o sabie. Sunt mai multe păreri în legătură cu versetul acesta. Spre exemplu, unii spun că sabia ar însemna durerea pe care Maica Domnului a simțit-o pe Golgota, atunci când și-a văzut fiul murind de o moarte așa de groaznică. Și, într-adevăr, ca mamă nu e simplu să-ți vezi fiul chinuindu-se pe cruce în fața mulțimii de curioși și dușmani, fără să-l poți ajuta cu nimic și apoi să-l vezi murind. Ce se petrece atunci în sufletul mamei, nimeni nu poate spune în cuvinte. Cine poate spune cât a suferit Maria, mama Domnului sus, acolo sus pe Golgota? Alții? spun că îndoiala este sabia care ia a străpun sufletul Maicii Domnului, spre exemplu, Sfântul Efrem Siriul și Origen. Când și-a văzut fiul pe cruce, i-a trecut prin suflet gânduri îndoielnic cu privire la misiunea sa de mântuitor al omenire și de izbăvitor al poporului lui Israel. Origen spune așa, Dacă Maria nu s-ar fi scandalizat de patimile Domnului Isus, n-ar fi murit și pentru păcatele ei. Mai simplu este de înțeles că Simeon prorocește întreaga suferință de care va avea parte mama Domnului Isus. Chiar el însuși, într-un anumit înțeles, îi va străpunge inima prin cuvintele, e vorba de Domnul Isus care va străpunge inima Mariei, mama lui, prin cuvintele, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl sau pe mama sa, nu poate fi ucenicul meu. Luca 14, cu 26. În înțelesul acesta, adică pentru Părăția lui Dumnezeu, pentru lucrarea Evangheliei, El, Domnul Iisus, a despărțit mai întâi de cei dragi, deci și de mama lui. La nunta din Cana, pare un fel de asprime în cuvintele pe care le adresează mamei sale zicând Ce este între mine și tine, femeie? Ioan 2,4 Aspru se poartă cu ea și în alte împrejurări, când duioșia ei de mamă îi era piedică în slujba pentru care venise pe pământ. Totuși, de orice fel ar fi fost durerea care străpungea sufletul mamei Domnului sus, durerea ei era o jertfă care se adaugă la marea jertfă a fiului ei. La crucea Golgotei s-a arătat ceea ce prorocul Ieremia spunea cu apăs. În Ieremia 17, cu 9, citim. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Împotrivirea care s-a ridicat până la culmea răstignirii reale a Domnului vieții și al păcii, continuă să dezgolească la inimii fiecărui om. Luther mărturisește că nici eu și nici un alt apostol n-ar fi putut să creadă sau să gândească că ar putea să existe atâta răutate în lume. Iată deci că una din misiunea Domnului Sfânt este ca să descopere gândurile multor inimii cu Domnul a pășit în istorie ceva de o însemnătate neînchipuită. El este trimisul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. În viața lui fără păcat strălucește slava lui Dumnezeu. Cuvântul lui este descoperirea adevărului și iubirii lui Dumnezeu. Jertfa lui de pe cruce înseamnă împăcarea și mântuirea noastră. El stă în mijlocul fluviului omenirii. De Cristos, stânca, se izbește acest fluviu de viață, și se desparte de acolo în două. La el se hotărăște soarta tuturor oamenilor. Unii se poticnesc de el și cad ca să nu se mai scoale, poate niciodată. Alții se ridică pentru ca să nu mai cadă niciodată în moarte. În această hotărâre pentru el sau contra lui se descopere inima fiecăruia. Fiecare arată cine este și ce vrea, arată dacă este din adevăr și umblă în lumină, sau dacă trăiește minciună și vrea să rămână în întuneric, atunci când este cu privire la Hristos. Din starea pe care o ai față de Domnul Hristos, se descoperă gândurile care te stăpânesc și în ce parte este îndreptată viața ta, iar de aceasta atârnă soarta veșnică a ta. Iubitul meu, cum stai tu față de El? În versetul 36, Evanghelistul Luca Lasă la o parte pe Simeon și pe părinții lui și iată ce ne povestește. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Haideți, iubiți ascultători, să vedem ce gânduri putem găsi și în versetul acesta. Dacă ai intrat în casa lui Dumnezeu prin credință în Mântuitorul Iisus Hristos, vei că acolo se mai găsește și alți oameni la care nici nu te-ai gândit. Uită-te atent și îi vei descoperi. Chiar dacă nu fac parte din gruparea ta, ei sunt totuși proroci ai Domnului, cu care trebuie să ai părtășie și de la care ai de învățat. Deci mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. În casa Domnului din Ierusalim nu erau numai iudei din seminția lui Iuda, ci și din alte seminții și nu erau numai bărbați, ci erau și femei. Dacă așa stau lucrurile în vechea casa lui Dumnezeu, cu cât mai desăvârșit stau lucrurile în noua casa lui Dumnezeu din nou legământ. Aici nu mai e nicio deosebire între cei credincioși. Toți sunt egali în fața lui Dumnezeu, toți formează fericita și veșnică unitate, după cum scrie la Galaten 3. Vezi, fratele meu, de te contopește cu rânduiala din casa lui Dumnezeu. Nu te împotrivi în privință ca să nu fii tăiat în două, cum găsim la Matei 24 cu 51. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L033. Cu voai Domnului și bunăvăința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia programului viitor. Vă lăsăm să ascultați o cântare. Cu Domnul să mergem înainte Cu Domnul să mergem cântând Când totul se stinge în morminte Cu el Or și când Când totul se stinge-n morminte Cu el biruim, ori și când. Cu el biruim, cu el biruim Oricât de îngârșită e Isus e îndeușit în că cel e diapurul ia vii Prin moare te a plătit el păcatul, mormântul i-a Prin moare te a plătit. MULȚUMIT